Gauza Gauzaak. Gauza sinplea gauza erresa da, baina persona sinmpleak badu halako tontoa aire bat, Gauzen tolesturak ezin antzeman bat, malezia falta. Horra noola sinpleitza ez zen hain hitz sinplea. Boterea hitz sinlea da, baina boterearen sistema konplexsua. Eta ni aski personaa sinmplea sentitzen naiz haren aurrean naiz gai sistemaren tolestura guztiak hautemateko. Baina badakit hor bilela, eta narabilela. Naiz eta ni haren aurkako kontzientzia bat izan. Sistema mamu baten itzala du urrundik baina urbiletik behatzean ene islada du. Eta nik ere sentitzen dut halako ies egin eta ezin bat. Persona simplea nahi sistema sofistikatu baten aurrean, baina badakit gauza simpleak ere badirela. Argia piztea bezain gauza simpleak, bankuetiko batean atea jotzea bezain gauza simpleak, ogia euskotan erostea bezain gauza simpleak. Gauza simpleak dira eta sistema oso bat desartikulatzen dute. Baina guri komplikazioaren ideia barneratu ziguten, eta funtzean horrek du dena zailtzen, Gauza sinmpletan ez dugu sinisten. Ez dugu sinisten, energia berrien bidez etxean argia piztuz erreaktoren nuklear bat hitzal genezakeela. Edo gure diruaren norabidea aldatuz, bombak ere itera doan hegazkin bat desbidera genezakela. Baina hala da, izan sinmpletasunean datza mundu hau iraulttzeko zailitas on guusia. Argia piztu, diru atera, eta beste bizpa hiru ohitura sin. Gauzasak aldatzeari ikara galtzearen zein simpleak Cambia superficial Cambia, cambia profundo Cambia el modo de pensar Cambia tu en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pasto sobre abajo y si como todo yo cambie, cambie, no es extraño